Розпитував, що я збираюся робити. Він такий ревнивий. Я завжди боюся чогось лихого. Мигри струсив люльку над попільничкою. Мені нічого вам сказати. Пробормотів він після довгої паузи. Ви мені не вірите? Думаєте, я все вигадала? Ось, я принесла листи. Вона дістала сумочки зім'яті неохайні листи на дешевому папері з бакалійної крамниці. Мегри відсахнувся. Він не хотів їх бачити. Прочитайте. Тепер, коли він мертвий, це вже не має значення. Не треба. Ви не хочете повірити, що це було самогубство? Це не має значення. Ви думаєте, що його били заради грошей? Скажіть, ви думали про це? Бідна моя Анджель. Я ні про що не думаю. Чому це бідна? Просто так. Вибачте, я не можу вам нічим допомогти. Робіть, як знаєте, як кажуть, дослухайтеся до голосу совісті, а я зі свого боку вже забув усе, що ви мені розповіли. Вона встала бліда, нервова, я вас не розумію це неважливо. Можна подумати, що ви мене підозрюєте. Ви справді думаєте, що я вбила м'ясника, але ж ви були в кафе, коли це сталося. «А якби мене там не було, ви б вирішили...» Мегре зітхнув. Здавалося, час зупинився. Він питав себе, чи зможе до кінця зберегти байдужість. Ідіть, Анжель, так буде краще. Я нічого не знаю і не хочу знати». «Як хочете». Вона пішла розгублена. Вже на вулиці обернулася, чи не вийде він у слід. А мадам Мегре, хитро усміхаючись, запитала. «Це вона?» «Хто вона?» «Ти ж чудово розумієш, про що я». «Аж ніяк». «Зрештою, зізнайся, твоя поведінка сьогодні якось незвична. Я тебе добре знаю. Вже вчора ввечері, коли ти повернувся...» «Що я такого зробив?» «Нічого. Але вигляд у тебе був, мов щось тобі остогидло». «І що в цьому дивного?» що ти сидиш удома, замість піти кудись, як зазвичай. Раніше ти так не робив. Не можу більше чути про м'ясника. Про м'ясника чи про ту дівчину? Та коли ж ти нарешті порозумнішаєш? Дякую. Вони ледве не посварилися вперше за багато років. Мигри ходив по кімнаті, мов поранений звір. Коли похорон? Ненароком запитала дружина. Не знаю. Ти підеш? Мабуть, треба. Не скажеш, чого приходила та дівчина? Ні. Ти ще когось чекаєш? Хотів би, щоб більше ніхто не приходив. Але, на жаль, це неминуче. Всі чомусь хочуть мені сповідатися. Раніше ти не скаржився. До речі, тобі не завадило б поголитися. Він поголився, змінив костюм і капці. Не встиг закінчити, як дверний молоток сповістив про нового візитера. Мигри визирнув через перила і впізнав Урбена. — Не турбуйте його. Я почекаю. До речі, Анжель, моя служниця, не приходила? Мадам Мегри, маючи найкращі наміри, відповіла. — Не пам'ятаю. Якщо чесно, не знаю її в обличчя. — Струнка в чорному. — Не думаю. — Ні. Спитайте у чоловіка. Мегри усміхнувся і знизав плечима. Він закінчив вдягатися, відчинив вікно, розпалив люльку і замислено дивився на луару, по якій легкий вітер гнав хвилі. Зрештою він зважився спуститися, зайшов до їдальні і зачинив за собою двері. «Добрий день, комісаре. Вибачте, що турбую. Але якщо Анжель вже була у вас, ви, мабуть, усе зрозуміли». Господар кафе дивився на мегре з тривогою, нервово стискаючи капелюха «Сідайте, білого вина, вас, мабуть, чекають у кафе» Орбен здригнувся «Що ви маєте на увазі?» «Нічого особливого, просто сьогодні базарний день, людно» «Ви теж думаєте?» «Що я думаю?» «Що це я вбив м'ясника?» «Це виключено» Ви ж були тоді в кафе. Ні. Урбен глянув йому прямо в очі. Мегре мовив, узявши келих. Тоді ще й гірше. Розділ третій. Якщо чесно, Мегре завжди здавалося, що Урбен не приховує неприязні до своїх клієнтів. Звісно, він грав роль гостинного хазяїна, усміхався, жартував. Іноді навіть сідав за карти, коли бракувало гравця. Але вся ця веселість здавалася фальшивою. Коли він сміявся з жартю власника гаража, здавалося, що от-от кинеться на нього. А бували моменти, коли він кидав на той стіл похмурі погляди. «Це нудьга», – подумав мери. Людині 35 років не місце цілими днями за прилавком у провінційному кафе. І ось цей Урбен, що завжди стримано виказував своє роздратування, раптом втратив самовладання. В їдальні мигре заливався сльозами, втрачаючи гідність. Я вперше плачу перед іншим, пробурмотів він звентежений. Це ж якийсь жах. Якщо так піде далі, я, я, я застрелюся. Він був у такому стані, коли хочеться кричати, тупотіти ногами. Від безсилля перед несправедливістю. Учора, коли ви закінчили гру, не знаю, чому мене знову охопили ревнощі. Так, я знав, що Анджель пообіцяла більше його не бачити. З наступного тижня вона мала залишити поїздки до Орлеана. Я благав її про це. Але вона сиділа біля м'ясника. Я думав, що він возив її в... Ви коли-небудь мучилися від ревнощів. Мегри лише злегка похитав головою, як справжній сповідник. Я не витримав. Вийшов чорним ходом, як зазвичай. І хвилин п'ятнадцять стояв на мосту, спершись на перила, в цілковитій темряві. Ви певні, що вас ніхто не бачив? Навіть якщо й бачили, навряд чи впізнали. Було темно. Комісар з Орлеана щойно питав мене. І я зрозумів, він підозрює мене, хоча й не більше, ніж інших. Скажіть, мені варто йому все розповісти? А якщо дружина скаже, що життя зі мною стало нестерпним? Ось що я хотів вас спитати. Я не можу без анжель, розумієте? Це вже не просто захоплення. Я сам не розумію, як це сталося. Спочатку було цікаво, потім переросло в манію. Мене мучило навіть те, що на неї хтось дивився. На дружину мені вже байдуже. Я краще її покину, ніж розстану з анжель. «Але, прошу повірити, я не вбивав м'ясника! Що мені робити? Як довести свою невинність? Що казати на допиті, коли навіть алібі не маю? Хто мені повірить, що я стояв на мосту? Я не вбивав, чесно. І від цього ще гірше, бо я, я був здатен на це. Але не заради грошей. Ви мені вірите?» Мегри відчув його напружений, майже жахливий погляд і відвернувся. «Скажіть, ви мені вірите?» «Я не можу відповісти». «Тобто, ви не вірите?» «А ми ж давно знайомі. Що ж тоді казати про інших?» «Заспокойтесь, будь ласка». «Вам легко так казати», – гірко всміхнувся Орбен. «Немає жодних підстав вважати, що вас підозрюють більше, ніж інших. Щойно заходив комісар Габріалі, ну і трохи поговорили про вас». «Усі підозри настільки розпливчасті, що, думаю, справу можуть просто закрити». Мегри говорив тихо, не дивлячись на співрозмовника. Це було так не схоже на нього, що Урбен не міг зрозуміти, що криється за цими словами. «Ви, думаєте, вбивцю так і не знайдуть?» «Не знаю». «Дякую вам. Я вважав вас другом, товаришем, якщо хочете». «Помилився, відкривши вам душу?» «Вибачте, ви, напевно, подумали, що я зовсім зламався?» «Запевняю вас, ні», – твердо сказав Мегре. «Невже ніхто так і не зрозуміє, що він просто не може нічого сказати?» «Повертайтеся додому, постарайтесь заспокоїтися, тримайте себе в руках. Якщо вас питатимуть, відповідайте, як вважаєте за потрібне. А я...» Я, здається, уже не згадаю, що ви мені говорили. Та він знав. Чоловік ніколи не пробачає іншому, якщо відкрився йому марно. Рубен, трохи опанувавши себе, спробував криво всміхнутися. Ви, певно, подумали, що я збожеволів, невдало пожартував. Бували випадки і драматичніші, відповів мере. Ви справді нічого не хочете випити? Дякую. Як ви й казали, у мене, мабуть, Уже натовп Моя справа обслуговувати клієнтів І бути четвертим у грі Якщо хтось не прийшов До побачення, пане комісаре. Щойно він зник З'явилася мадам Мегре Надиво збуджена Мені здалося, він плакав А коли чоловік промовчав Вона роздратувалася Ти дав собі клятву мовчати, так? І знову будеш весь день ходити і, Мов, привид. Знаєш, я вже починаю питати себе «Що ти насправді приховуєш?» Мире усміхнувся іронічно. «А вже ж! Це я вбив того нещасного м'ясника. Не будь дурним. Я не про злочин. Я про ту дівчину». «Заради Бога, тільки не ревнуй». «Чому?» «Бо це недуречно. І без того все надто сумно». «Що саме сумно?» «Уся ця історія. Бо це навіть не трагедія». Маленька драма, жалюгідна, навіть смішна, якщо глянути збоку. Тобі колись спадало на думку, що така як Анжель може звести з розуму двох дорослих чоловіків. Вона виглядає, як... як хвороблива дівчинка, недоглянута, синцями під очима, бліда, ніколи не бачила сонця. Це ще нічого не означає. Саме так. Але цікаво інше. Для двох чоловіків ця анжель стала ідеалом, затьмарила все інше. Я підозрював, що в глушині, в самотності може виникнути сліпа пристрасть, і сильні, здорові чоловіки починають божеволіти через якусь співачку з ابيгалівки, коли немає з ким порівнювати. Але тут, у поважному містечку на березі Луари, за кілька кілометрів від Орлеана, його дружина слухала здивовано він рідко був такий багатослівний, але не перервала. Боялася, що він замовкне. І все ж провадив він. «Ти можеш пояснити, чому я щовечора, рівно за п'ять хвилин до п'ятої, йду з дому до Гран-кафе, де потім годинами граю карти, ніби від цього залежить моє життя?» «Це через неї?» «Не починай. Я ж знав, ти не зрозумієш». Це не кохання, це звичка, манія, якщо хочеш, коли більше нічого не лишається. Вперше він натякнув на свою відставку, хоча мадам Мегре давно вже про це думала. Спершу йдеш раз чи два, потім одного дня відчуваєш розгубленість, якщо гру скасували. Звикаєш до облич, до жартів, у тебе вже свій стілець, своя колода. Він говорив не їй. Собі. Від ранку, а може ще з учора, в ньому накопичувалося відчуття порожнечі, і тепер, виговорившись, він ніби зітхнув з полешенням. Це те саме сліпе захоплення. Зрозумій, інші в такій самій ситуації починають жити однією людиною, прив'язуватися до якоїсь дівчини і все. Я пам'ятаю реакцію людей, коли під час служби в кримінальній поліції мова заходила про злочини з пристрасті. Я показував їм фото жінки, і усі вигукували «Та вона ж некрасива! Як через таку могли вбити?» Героїні пристрасних драм рідко бувають красунями. Ця отрута діє повільно. Коли Урбен, самотній, придивився до цієї дівчини, почалося, як смертельна хвороба. І одна лише думка, що м'ясник, ти ще не здогадалась, то він убив вирвалося у мадам Мегре, яка нічого не зрозуміла. «І ти туди ж. Вам тільки це і потрібно. Кров, загадка. Він убив. Вбив? Але ж чорт забирай, хіба ти не бачиш, що в житті є інші речі? Я намагаюся пояснити тобі людську драму, а ти питаєш, хто вбив? Уяви той закуток біля мосту Гран-кафе з літньою терасою, лаврами в діжках, а навпроти червоні грати м'ясної крамниці». З одного боку, дружина м'ясника, що весь день сидить у лавці. Іноді виходить кликати сина, який бавиться на вулиці. З іншого, ще одна жінка. Бліда, втомлена. Ще одна дитина і чоловік, який живе єдиною думкою. Анжель. І ця Анжель маленька, некрасива, мабуть, не дуже розумна, зовсім без чар. І все ж м'ясник і його сусід кружляють навколо неї, мов жеребці навколо кобили. З'їдаючись від ревнощів, стежать одне за одним, загрожують одне одному. Нічого більше не існує. Тепер ти розумієш? І мадам Мегре відповіла: Розумію, чоловіки це тварини. От що ти хотів мені сказати? А що буде тепер? Його заарештують? Мегре роздратований, піднявся до кімнати, грюкнув дверима і цілком слушно замкнувся на ключ. Повернувся лише на вечерю у поганому настрої. Ніхто не заходив. Ні. А ти когось чекав? Я. Та ні. З чого ти взяла? Усе, що він зробив за кілька годин, аби відгородитися від усіх, не приносило полегшення. Після вечері підеш? З чого б це? Мені здалося. Мегри залишився вдома. Наступного ранку взяв із собою перекус І весь день провів на риболовлі Повернувся о четвертій З чималою щукою і окунями для сковороди «Похорон завтра вранці», Повідомила дружина «Підеш зі мною?» «Чому б ні?» У газеті пишуть, що це, мабуть, Якийсь волоцюга І жодного слова про Анжель І що? Та нічого, просто подумала Не треба думати Він більше не виходив як і непередодні Наступного дня Вдягнувши чорний костюм Пішов на похорон разом із мадам Мегре Аж до самого кладовища Комісар Габріалі Кілька разів намагався до нього заговорити Але Мегре вдавав, що занадто чимось заклопотаний Прийшов і Урбен У супроводі Сітроєна Анжель теж була Причаїлася в темному кутку церкви Було сонячно Люди заходили до гран-кафе випити і ще трохи обговорити подію. Мегре волів повернутися додому. Наступний тиждень він присвятив риболовлі, потім вирішив підлатати човна. Витяг його на трав'янистий схил і кілька днів працював, бруднячи руки смолою і зеленою фарбою. Чула, вони, здається, припинили розслідування. «Що ти хочеш від мене?» «Та просто подумала». Як це завжди буває, човен нарешті засяяв, Мов новий. Але бажання рибалити зникло. На дворі потепліло, розцвіли перші лілії. І мегре з книжкою, мемуарами фоше, перебрався в сад. «Чому ти більше не граєш вечорами? Тобі ж це подобалося?» Він не відповів. Але ці натяки псували йому настрій. Якось дружина сказала. «М'ясну крамницю продають». Вдова м'ясника отримала 100 тисяч франків страховки і тепер їде жити до сестри в Орлан. Мегре не відреагував, був заглиблений у свої думки. Минуло ще кілька тижнів, перш ніж він вийшов із цього стану. Одного вечора, повернувшись лише близько восьмої, почув. «Ти прийшов пізно?» «Грав у Жаке», – зізнався він. «У Гран-кафе?» «Ні, в Комерсі. З новим м'ясником». Чому ти нічого мені не розповідаєш? Бо не хочу. І зараз не скажеш? Ні. Того літа вони поїхали до Савої. Багато не побачили, мадам гре погано переносила піші прогулянки. Розділ четвертий. Це було за три роки, приблизно в той самий час, коли зацвітають лілії. Мегре в сабо пересаджував молодий латук, коли дружина витягла з поштової скриньки повідомлення про похорон. «Подивись, но, ну, вона таки померла», – мовила вона. «Хто?» «Жінка з гранкафе. Бедамор Бен. Молочниця казала, вона три місяці не пила нічого, крім молока. Тобі варто виявити повагу». Того ж вечора Мегре зайшов до похоронної контори і кілька хвилин стояв у холодному залі де в кутку тихо схлипувала Анжель. Два дні по тому всі вирушили на цвинтар. Мегре з дружиною поверталися, тримаючись за руки. Погода була прекрасна, для важких думок не залишилося місця. Це нагадує мені не найкращий період мого життя. Зненацька мовив він, хоча його ніхто не питав. Меде Мегре на цей раз обачно мовчала. Вони звернули з дороги і пішли стежкою вздовж луари. Не знаю, чи пам'ятаєш м'ясника. Я все знав від самого початку. Може, ще з того моменту, як оголосили новину. Звісно, поділитися цим я не міг. Це було питання честі перед обличчям смерті. Вона мимоволі обривала пелістки ромашки, тримаючи її в руці, як на картині якогось художника, ім'я якого Мегре вже не згадав. Вони повільно йшли, розсуваючи траву. Його штани були в реп'яхах. Мене вразила та нав'язливість, із якою м'ясник хвалився грошима. Як більшість провінційних торговців трясся над гаманцем. Великим, набитим, переважно дрібними і засмальцьованими купюрами. Тримав його в кишені штанів. Я добре пам'ятаю, як він щоразу піднімав фартух, щоб його дістати. Але того вечора намагався показати всім, ніби в гаманці лише великі банкноти. І мені здалося, що під тією тисячофранковою купюрою просто звичайний папір. А ще це його візит до нотаріуса. Коли повідомили про смерть, я подумав, дивний збіг. Бо не бачив ще людей, які б так явно просилися на пограбування чи навіть на смерть. Я був певен, хоча гроші зникли, гаманець знайдуть у нього в кишені. То його не вбили? Здивувалася мадам Егре. Звісно, ні. І до того ж, він не зумів навіть правдоподібно інсценувати самогубство. Все зроблено по Якби розслідування ввів хтось інший, не Габріалі, все швидко б з'ясували. Але Габріалі, хоч і приємний хлопець, значно кращий у більярді, ніж у криміналістиці. Вона усміхнулася, і вони йшли далі. Ось чому я мусив мовчати, і не хотів слухати чужі сповіді. Але всі приходили. Хто з плачем, хто з благаннями. Я все ж не розумію, навіщо м'яснику було це робити. Бо він був здатен і на добре, і на зле. Обожнював цю дівчину, благав утекти з ним. Якби вона погодилася, залишив би дружину і сина без вагань. Уже віддалився від них. Спершу не звертав уваги, потім почав дарувати Анджель речі, які вона не знала, як носити, не могла ж з'явитися в них перед Урбеном. Коли вона дала зрозуміти, що не хоче його більше бачити, він вирішив піти з життя. І, відчувши себе нещасним, раптом усвідомив, скільки болю завдав родині. Думаю, саме тоді і подумав про дружину і сина. Не як про тих, кого залишає, а як про тих, кому щось залишить – Ось чому він уклав страховку. Ось чому не могло бути мови про справжнє самогубство. І звідси всі ті дивні розмови про нотаріуса, про гроші. О, вона. А я весь час думала, чому ти лишив винного на свободі? Цим мали б перейматися інші. Тим більше, що в Урбена не було альбі. Коли він прийшов до мене зізнатися, ледь стримуючи сльози, я подумав, що, можливо, доведеться розкрити правду, аби не посадили невинного. Але що робити? Мені було боляче, якби той хлопець загинув ні за що. Та оскільки я вже не при посаді, не на службі, ні в поліції, ні в страховій компанії. Він зупинився, примружився на сонці, милуючись пейзажем і водами луари, що тихо бігли під берегом. «Осе ж добре, що це позаду», – зітхнув він. «Це було не моє». І ти нікому нічого не сказав? Нікому. Навіть Урбену? Навіть йому. Навіть Анжель? Він не стримав усмішки. Ревнуєш? Ні, але виходить ця прив'язаність, про яку ти говорив, може виникнути просто тому, що якась дівчина щодня подає вам аператив у п'ятій. Мигри продовжував усміхатися. Йому полегшало від того, що зміг виговоритися. І ще більше, що вся ця історія нарешті закінчилася. Вдова м'ясника в Орлані вийшла заміж за службовця з водоканалу, хлопчик кличе його дядьком. Траур минув, усі були впевнені, що Урбен одружиться з Анджель. Того дня кафе було зачинене, а на віконницях висів некролог у чорній рамці. Мадам Урбен залишилась на цвинтарі сама. А люди розійшлися, несучи з собою останній подих церемонії, запах ладану і охкої землі, що причепився до їхнього одягу. — А ти був би здатен на таке? — раптом запитала мадам Мегре, коли вони підіймалися вузькою вуличкою до своєї хвіртки. — На що? — Не знаю. — На все. Як вони? — Жінкам не можна нічого розповідати. Жартома буркнув він, витягуючи кисет, щоб розпалити люльку. І спитав між іншим. А що у нас на обід? Я страшенно голодний. Текст читав Ярослав Макеєв.